الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة واسارا في الأرض فخزوم الله و بزنوبهم فما كان لهم من الله من واق سوره حم مؤمن کہ اول باب سوال لسیاطن کہ رایکي دمصلیہ سلور قسمای نواناتو چہ صفات ذوالوہیت نہ دې پرديما مسلې دلایل او زم چې څوک مجادله کوي نو الله او تکافر وایې پرې مسله کې او دریم د عرش ملائک پرې مسلې د خلقو په اړه دعاګانې غواړي او سلامره دل نواندا او چی ان اللذین کفرو یونادو نل مقتل الله اکبر مم مقتکم بسمات کې ویچ پاره خلق د الله غو صدا جګی دي مسلین انکار کړي پیار پسې پینې رسمن دویم بابو چې پاره کې دعوا ذکر کړه فضل العلماء مخلصین له الدين سرد عزمتنا رفیع در جاتی تراخرہ پوری تا تخویفی دنیاوی ذکر کی اور پسی قدیباب کی تا قومنو دا علاقات ذکر اور دا فرانیان اولم یسیرو پی الارض اینگرزی دا خلق پزمکا کی اغزیونو کی چکم قومنو علاق شوی دی. فَيَنْزُرُوا اِذُگُورِ كَيْفَ كَانَ عَقِبَتُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ چِسَنْغَشِ عَقِبَتْ اوْاَنْجَامِ تَعِقِسَانُوا چُمَخِكَ دِينَوُ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً خاص اغیر زیادو دا دینا پا طاقت کے وَآثَارًا فِي الْأَرُدِيَوْ پَابَ دَوُلُوْ او سمبالولو د زمکي کې غضاب الله به زنو بهم پس انه ال الذي لر پکپل گناهونو وما كان لهم من اللايم واقو او نو ذیذه بارا الا عذابنا سوق بچکن کې نبی شفاعت قهرین ایستو کې نو چي یې بچکلې سبا بھی ذکر کی دا حلاکتو ذالکا بین نوم کانت تاتی مرسلهم بالبیناتی ذکا حلاک شو چیقیناً دی چیو رتلال ودیتا پیغمبران دی و معجزو سرا و پایاتن سرا فکفرو دینا ما نلو انکارکو فاغذام اللہ فسلانی والبازاب سرا انه قوي شديد العقاب بشكل لا يرد قوته الله يوصى عذاب ولا قدرسل موسى بآياتنا وسلطان مبين درس بیا موږ لګل یو موسی السلام په خپل معجزو سره او په یو دلیل ښکارا څنګه مساوا بیاد موسیٰ علیه السلام رعب لنبوت فرعون تا، حامان تا، قارون تا فرعون او چه او متکبرو چو سور پسی حامان دعو دیخ آوان او قارون مال دولت والو تی ټول ته موسی علیہ السلام لیکل شو ټولین کار او کفقالو وی دی ساحرن کذاب چې دا موسی علیہ السلام ساحر دی ډیر دروغجن دی فلم ما جام بالحق من عندنا کل چراغ دی تا و طرفنا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَحْدَانِيَّتُهُ وَرِسَالَتَهُ تَعْپیش کلو اَلَقْتُلُوا اَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ӯی دی چې قتل کې اوه جنې زامن داې کسانو چې مان راوړل دي موسی عليه السلام سره تَتَغِي وَمَنْ سُوبَوا يَوْ حَرْبَ وَچې دا, دا و و کامیاب بل دی په رضي الله عن مصالح السلام نجداشی واستحيوا النساء او پریک دے زنانو ددي او مقیدول کافرینا الا فی ذلال او نیچل او فریب د کافرانو او کو مقابله د حق کی مگر په گمراهی او په تباہی کی <تصفح> علام یعل کیدهم فی تضلیل سورۃ الفیل کراغل ہر جا چل او منسبه الله تبارك وقال فرعون و فرعون اولی حکومہ او چی ذی بچی قتل وای قتل بلی یا او دې وڅپلتا خپل رب تاوازو کی چې بویلې تاسو به اکળી چې خیر سګو نه کړی دې چې ته وې چې دې د مرغ لاایق له قتل لاایق نکنه دا نفرعون داغه او ګناخ هي ان يخاف و يبدل الذينكم راونوی زریګما استاذ الدين رواني موسیع عقل استاذ الدين رواني او ايظهر في الارض الفساد او يخرق رکی په دې زموږه کې فساد ځان لړډل جوړي او یا موږ ته مقابله نو دو خبرو نې راګما دو جو خبرې زکو ځهره زمانہ کې دوه قسم خلقی څوک د دین سره محبت ساتي څوک د دنیا سره ا د دین هغه خلقی عمر تر او چت دی دین روانی او سره د دین غم نشتا ا دنیا هم <تصفح> چې تخصد له الټه کوي وقاله موسی انی عذت بربدی وربیکم وای موسی علی السلام ما پناه حاصل کرده ما پناه غخت ده پاغه ذات چه زمان عمرب ده استاس عمرب ده من کل متکبرین دهر متکبر او جابر ظالم انسان لا یؤمنو بیوم الحساب چې غادو دامنی نه چه قیامت بایی ساب کتاب بایی اشاروک لیا تا چه تما و جلشی ما غزات سرپنا غزتی دا چه او چلا پناه ورکی جالا تانسو کنشی و جلی تا دیده پوری تفرانیانو حال بیان کو اروستم قمیانکی دلیلی نقلیز کرکی دا رجل مومنہ تل هغه پیغمبر د مارګرتیا د پاره الله خلک پیدا کړو تورچه توسوق وو حضرت موسی السلام د پاره د فرعون د خاندان نه یو سره پیدا شو چې اودری دا بیان شورو کړو د فرعون په دربار کې hugged بیان او تقریری اکړه او پاري کې د دعوت طریقې خولي وقاله رجل المؤمن من آل فرعون او یو سړی چې مؤمن مسلمانو وو د آل فرعون داونه پکې هم خندان پکې ایمان راوړلو ډیر وکنه نو یو بګیدار رجل المؤمن یختم ایمانه چخ په ایمان یې فټ ساتلو چاته پتنو زګديخ کار کول ته ضرورت نه ای هغه وخت کار کول په کاري چې دعوت مقامره شي د بیان وخر را شي نو بیا اظهار پکاري او اسه کار کول دي تااووی نو دااو خنې پکار کنو یکتمو ایمانهو حال د ایمانی پټ ساتلو چاته پتنو چې دا مؤمن دی او جکله واخره غن وروت میدان تا اتبتلو نرجلن اي خلق و تاسو قتل وداسي او سړي اي يقولا رب يلله چغدا خبره کوي چې زماره رب الله ده داغه ګناه دي او خبره بي دليل نه وکنه وقتا جاءكم بالوينات من ربكم او حال دا چې راغلي تاسو ته پډیر او معجزو سره دا رستہ سنا بیان انداز ډیر په علمی انداز کې خبريوبل په سډیر مرتب بیا وی کو کو کاذبن قال کذبو بالفرض کذ دروغ جنی ده دروغ و عذاب با پا دپریوزی کنه تاسته او ستب نرسی و اینکو صادقا او کرشتی نی. او تاسو ی وجنه یوسیب کم بعض اللذی یا ایدو کم نخلاص بنشه نو دا غرب دیر زوره ورده اغیر تا پوسکولی شی. او برسی تاس تا بعض عذاب جتاسو یریم اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ وَمُصْرِفُنْ قَذَّابُمْ وم دا اس گورا علمی انداز دے نو تاریز کئی فراؤن تا چه بے شکا اللہ دیت نکیاو چاہتا چه دا چا حد ناوڑی دن کے دے اوڑیر دروخ جن دے نم ناخلی خود اغیر بیانی دا سچا پا ٹول پاغو کی موجود دی کنخا تاکن آیات توی کنائی ابلغی دی یا قوم لکم الملک اليوم بیوی ایز ما قوم ٹک دستا سنن بات شایدہ زور دے ظاہرین فی الارض غالب یہ پزمککی فمین سرنا من بأس اللہ ان جاءنا سوک با منخلاص کی دا اللہ دا عذابنا کچر راشی بیا بس چلکاوے اللہ اگر آزاب ناغتاوز داک پلے بادشاہی نشی خلاس ہو لے فرعون دیز ایکی ٹنگ نشی چی واس خلق رانہ گمراکی او په خبرو کدیر چالاک دے دے نپری دی تقریر تا قال فرعونو ما اوریکم الا ما آرام اوی فرعون چیزه خو نویم تاسو ته مګر هغه خبره چیزه ما په خپل که خی کنه زه به چیرته تاسو ته خبر و نه کوم چیزه غی خبری په خپل مرګ ته یا نه ما خبره دې جما او ریکم الا ما ارى ټول کنایات استعمال لی چې لکه پختو کې خلق وې هغه دغه نو دغه هغه دغه فرعون ګوره دغ دغاده بما اوريكم الا ما ارى نخيم تاسو ته مګر هغه فیصله چې په خپل مي فخذا كما چې مخ کوي چې زرون يقتل موسى پرې مده وجن مې وما هديكم الا سبيل الرشاد او زه نخيم تاسو ته مګر لار ده هدايت چه فرعون اوئی که نا چیز قوم ته ده هدایت لارخیم او تا دسل اصلاح لارخیم نو بل بسوک نوئی هر سوک بدا سوئی نو خواه رجل مومن اخپل بیان جاری ساتی وقال اللذی آمناوی غسری چیمان راولیو یا قوم ازما قوم اینی خوافو علیکم مثل یوم الاحزاب زکو یریګم په تاسو باندې داغه عذابون چې په قانو قومونو راغلی وو دغې په شانتې به در باندې راشي کم احزاب مثل ذئب قوم نوحین حال او د عذاب د قوم نوح علی السلام او عادیان او سموځان والذین من بعدهم اوغا قام رسول الله عليه السلام لو تلي السلام چې رستو دین وو ور الله یری ظلم للی عباد او دا زابونه په ویل رااله نخ جرم او ظلم په وجه ښه ولي الله راځنه کې ظلم په خپل بنځان تخويف دونیوي په کراوس په خپل بیان کې کنه نو واستخوي به اوروي وو وی ته وي ویا قومه ایز ما قوم اینی خافو علیکم یومت تناد زخو یاریگم پتاسو بانده داغیر وزید دا اوازونو نا قیامت رز اوازونو پا کی کی جنتیان جهنمیانو تا جهنمیان جنتیانو تا ونا دا یومت ولو نامدبرین با غرد بانده چتاسو واپس چه شاکون کی دا محشر نا مالکم من الله من عاصم نفئ شفات قهری نویстаў د پاره ادا الله د عذابنا څوک بچ کون کې تا شرنه دنیا غ مشتاونه د اخرت عجیب خلق هم یذل للله فما له من اذ فرعون ته اشاره کوي دا خو دې تبا کړي ګمرا کړي دا پس اس اللہ ذہا ہے اغسوک جلے گمراہ کی نبی داغد پارسوک رہنمائی کا ان کے رجل ممن پہ پل تقریر کے حوالہ پیش کی بخانو پیغمبرانو چپو مصر کے تیرشیو ولقد جاکم یوسفو من قبلو اے مصر والاو راغلہ اتاستا یوسف علیہ السلام غن انسان دیر مخیم زګا کومه صلی الله علیه وسلم په مصر کې پیدا شو دا هغه خپل خاندان راوستي ومصر تک نه په اسرائیل بالبيناتې پډیر دلیلونو سره راولیو قماذل تم فی شکک مما جاءکم به قمه شویت ز په شک کې دا غذنا چې راغلی او تاسو ته سر یوسف علیه السلام باغ کې مستاسو شکونه حته اذا هلاک ترضی پوری چا مړ شو قلتم نتا سوې داغه دماغ نه پاس اے می سروالو لن يبعث الله من بعده رسولا چا خداوی خوشاله شو چیرواز پیغما شو بیا بل چری پیغمبر نره لگی توبه ډیر پتانګینو ښا چری بل لار اون لگی پس ته جناب پیغمبر او دویم قول مؤمنانو سوې اغي ارمان کو چلایے باسلام بعدي رسولا بیا بچره الله دنه پس بل پیغمبر نار عليږي نو ايت کې اوم ده انکار معنا ده اوم ده رجا سو خوشاله شو سيزونه وېشل او چې ارمان کو چې ر بیا با لداس پیغمبر راولي قزالک یذل الله ذلکم راقیمن و مسرف مرتاب اقا سوک چې د حد نه اوري په نافرمانی کې اوري زیات شک کړه الله په دین کې فراون یادې کنافاب الزی نو یجادلون تذمزل کې ذکر کلو اول کیم ویلو مَا يُجَادِلُو فِي آياتِ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُو چه پا دی مسئلہ کی مجادلہ و جگرل کینو ها دویم دل راوے چې دا, دا سوک مصرف او مرتاب الَّذِينَ آقا سانی و جگرل کینو نفی آياتِ اللَّهِ چه جگرل کی دل اللہ پایاتونو آیاتونو دل توحید دل اللہ کی بغیر سلطان اتاهم ابا خپل سره دلیل نشته عجیب حالت خبره وکي او دلیل نه زارته تدینه تاسو کین یو خطا سو زرد دلیل ته پوس کاوه وای الله کینم بیان کو عجیب سره نه الله قباحت بیان نه دلیل خبره سو کئ نغوي کو کی نو څه چلبوشي ول غنا ده پکې نلای او که پرمختنه اند اللهی الله په غسکیږي نو نو تاسو ان سره سوچوکه په خبره الله غسکیږي نا ګنای پګی کنای که پرمختنه اند الله به دلیل خبره چکه نلاله غس ورزی دیبه د الله د غسی سمهینو ومون کو نشتا بیره لوی د غسی دا الله په نس باندې دا خبره او په نيز دا کسان چې مومنان دي د شرک په خبره باندې یو سږ نه پکیږي ټول خلک په خوشاله نه او چې په کوي بس یو لال په غوڅ ورځي او بل مؤمنان وکړه کذالک ایت بولا ولا کل قلبی متکبرن جبار تذلعه ته چې موهر لګي مو هر روز راشتې کنه خو بکم زه لګی په کاغذ نه په لې نه الا کل قلب متکبر فهر یوزله د متکبرو سرکش د دې دې کې حضرت شیخ ز پینډه ووی چې د باطل فرص سلور مرتبه دی دل ته ذکر اول باتل پرس شکو کی تو تخبرو که نو آغا داسب چره اوی چره اوری دلیم ندا خبرانو شکو کی که نو نبیار پسی ظلالت راشی شک دیو که حکم راها باشی کذالک یو ذل فما ذلتم فی شکن نبیار پسی کذالک یو ذل اللہ او دریم نمبر کی جدال راشی بیا جګړی تنه الزیین یجادلونه نو څلورم نمبر کی کذالیک ایتباعوا الله بس الله په سین کی ذلو و لبن کی نو څلور مرتبه ده باطل پرستی او څلور ده حاضر موږ کی سوره کهف کی جن نح نقص عليكا نبهم بالحق کی بیان شیو چې انابت او هدايت او استقامت او ربۃ القلب او دلته کې شک او ولال او ختم القلب علي كل قلب متكبر اسو کوئی كلام کې قلب ده قلب هبګهسه اشته خدا سنا ان ولان زروستو تقدم تاخير ده چه علا قلب کل متکبرن فضل ده هر متکبر جب بار بانده او دل تعدا سوئے چه علا قلی قلب ده متکبر ده پاره دیر ظلو نثابت که وره جسور ده بیشمار باینا ده با ده ظلو ندیرینا چلای په هر ظلم ولا محر لگو لے خو نظل خویهوینا او احزاب تیر شو ماجعل الله ولا رجلا من قلبين جو جوفه دا کله په څنګه داخل کړ دا وی دیوژن چې ځله یاو کی دی او منسوبی په کې دیری دي چې په دیوځل کې څومره منسوب یې راضي د باطل پرستو قسمه قسم مله قسم وی کار څنګه راضي خو ما په موهر لګولې نه به کامیابیږي تکاذذی واس واسو منسوب توګور کنه رجل ایمان بیان کی او دیو کې خبر را کړي وقاله فرعون به خبر وکړه اوې فرعون یا همان ابن لي سرحن يا همانه فريد نورې کارونه جوړ کا زماد پاره اولو مناره دال لي يبلغ ردید پارچوره سماده لارو دا اسمان تا اسباب السماواتیم اس لارو دا اسمان یادو ما و برا بخطر غواری فا اطولی آئی لا اله موسا جس خبر کوم معلوماتو کم جس موسا علیه السلام دا مددگار کوم زیده بی اسی ما کلی و لازن نو کازبان او زمان یقین په پد بانده چه دروخ جن مصال السلام او بس وي موږ پاارم نه پرېدي نوته هر باطل پرس کار دی حجدې خبره کی مستبه د حق پر غصه پیدا دا شي چر دا دی س کوي چې خلکې تان او خپل کار ته خلق ن پرېدي د فراون چې ووي که نه اوس مونږ پارام ن پرې اوسخ مخام ه جو وړو بره بضو وكذا لک زینا لفراعنا سوء عمله داغه زیخاستکلشی او دی فرعون ته هغه بد عمل تدو چې مقابله ده حق دا بد عمل ستوي د حق مقابله وصد عن السبيل عاقبت ذاشه چې د سې لارې او مکه ز فرعون او نو چل او فرے بود فران مگر پتبائی کی وقال اللذی آمنا اوی غصری چیمانی راوری و یا قوم التبعونی اے زما قوما زما قوم یہ زستا قوم, قوم, قوم نیم سو دا بالزین نیم نو زما تابی داریو که سبیل الرشاد زتا هستا شئی لار خیمہ گورے پھر آن دروغ ہوئی جواب کو چوما اہدیکم اللہ سبیل الرشاد دیتا هستا کمالار خیم تباکی ام گورے او زمان مرگرتی آوکے زتا هستا شئی لار خیمہ او غدادا یا قوم از ما قوم انما آزی الحیات الدنیا متان بیشک دا جون دنیا چتا سو پی نازی گئے دا لگا اګه سره یی چې په جبسه کې روجی فقیقه کې راضی چې په دې روجنه ما تي چې وبند کټوي سکه کې چې مال غبښتا کنهشته دي ور روجې پې په دغه <تصفيق> دنیا سو شي شو متاون وان الاخرته دار القرار او به شه آخرت چې دی هغه کور دا او اوسې اما مطاع نده او دارو القرار ده نامیشوالی زیده خواه منامیل سییتاً چا چا عمل کلیو بدو شرک کلیو فلا اجزا اللہ مسلم سزا با نشور کول دلیم اگر چی داغیس اندازی چا اللہ مقرر کړي او اغا چا چا عمل کلیو صالحو من ذکرین او انسان دیکی دوال دید ناری نه یو کزنان هو مؤمنو او چې هغه توحید دا باندې راوي تاسو عمل په سیمنداوه او دی ایمان غم د سره نشته نن په دې کډېر خلق مبتلا ويخه توبه وکړئ در تو خي واقعی روان وای زګاواز به تشوي جن نماز فجر کیلئے تیاری کرو اور روانه هوجو نور روان وې ټخي به کوي مانځله او اقیدې چې وګورنه یا وېغ وبې کلی دا څه اخیده یېغه او هو مؤمنون الله وی چې مؤمنو موحدي ګورې ارشک مبرت کوي پکې فولا یک دخلون الجنتہ دا کسان و جنته ځي یورزقون فیا بغیر حساب او رزقوار کول شي دیل او بغیر د حساب کتاب نه هلته کله الله سردانشته چاله کو کلو کلو ورکوه کلو کلو نه نه بغیر حساب الله پریزق حساب کتاب نشتا ويا قومي اذن ما قومه مالی ادعوكم الى النجاتیم اخر زمانم تپوسو کای کنه کا چې حضرتهسته لګیا ما او تاسو جنت ترابلما نجات جنت تیمرات ده نو ولي تاسو مال سره کړی فما باندې هم سي احسان ষ্টدي دا ته بوس خومو مو کای کنا سدي ما لرا چ تاسو لا دعوت تر کوما په طرف د جنت زخه ول دعوت توحید ور کوو فجو توحید جنت ده کنا ابن کثیر وی وہی عبادت اللہ وحده لا شریک له وتصدیق رسوله د نجات معنا کړل را ټولې چیزې زین او بازو لبرازې هرڅ چې هو توحید نه وخاړي نه کې جنتي کې نجات دي دویه خامخا وتدعوننی ال النار او تاسو را غواړي ورته تاسو ما دا دعوت را کوي د جهنم اږي مونږ تا ته کله وی وی اي حجي با ساळे نا اتذروننی له اقفر باللا يو تاسو مال دعوت را کوي چې زمونږ انو تاسو کفر کوي په الله باندې نظام کفر کوم په الله او د کفر سمانا شریک کم د الله سره مالې صلیبي هلم هغه چې ماله پاري سایلم نشته س علم النشتہ نو سم مطلب اشتدہ ہو مالہ په علم النشتہ نا امام رازی وی د علم عمرت کې نفی د معلوم ده مالہ په زکه علم النشتہ چې هغه اشتدنه نو هغه شریک د الله سره اشتدنه کنه سر کوځه په دغه علم سراشی نفیذ علم کی او مطلب ته نفیذ معلوم دا ده مالیس لیبی علم اغه سو کو سره شریک کم چې نشته په دنیا کې وی خیاکنه تر اوسه غچا شریکو نه خو اسې جماه خارج کئ ایس نشته وانادعوکم الالعزیز الغفار اوزتا سرا غواړم اغه ذات ته چې زو راور دي سره دې نا ديري پیغاني کوي کنه زري سپتون غافروم دي غفوروم دي غفار دا خريز سټيج لا جرم اخم خان نما تدعونني اليه تصمع لدعوه را کوي په طرف دا غچا ليس له دعوه في الدنيا ولا اخرتین جنسه حق د بلنې دنیا کې او په اخرت کې غیر, غیر اللہ سی غیر اللہ حق د بلنښتہ ډیره مدد کوي حاجاتو کې ليس له دعوۃ ما یو دا له چې حق د بلنې په دنیا حق د بلنې خاص د الله دې له دعوۃ الحق سره ارادت كثير شیوس سوال لسم کې دیم معنی ليس له دعوۃ نشته اغل راختيار د شفاعت په دنیا کې نه په اخرت کې او در ایم زجاج وی لیسا لہو استجابتن داگستوال خون قبلی گی تحصول گیا ہے نپ دنیا کی نپ آخرت فَانَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ او زمونگا واپسی خاص اللہ تا دا انہ دے اللہ پیسلی او دا اللہ حکم تا فَانَّ الْمُصْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ او مشریکان شریکان شریک نه تا جهنم یان دی اخر کته ډیر صبر نه کی چې د مشرکان دا بدرادی او زدیدا نو غوسه ولور سان لکنه نو رجل مومن له غوسه وره وی دا مشرکان دا دی کنه دا جهنم یان دی خال نل تغی پر پیرا اسروش فرعون چینی سه ادارا تکمله پکور کې پیدا شو بس زګانی ولا ورکول کله یو په لولې گو چې دریا ته بوځه اولته فریده وی غرزه کله به غرته بو ته چلته فریده زندہ سروته چار په لبطو چا بوتل یو بحلاک شو اگه کشتایم اشتایماتیشو یا دی پیو تختناستونو بیاراوود او که غرت ایلی گلیونو زنده سر را لن اگه صوکمات کلو سوکره و تختیدو او بچاپیر گرزیدو ایسی و سر او نکلو فست از کرون ما قول لکم زرده چی څنګه به یا د چیرې په لاني مونږ ته دا خبرې کړې نه صدق ما اقولو رښتینی ده دی ترشتیا خبرې کړې او فویزو امر الى الله او ما حوالكم خپل کار الله ته تاسو ار څه کوئ ولیکنه زه ټول خپل معاملات الله ته حواله کوم چې به زما حفاظت کوي ام فصرینوی من فوض امرو الى اللہ کان اللہ لہو چاہ چیزان قبل اللہ تحوالک بس اللہ تزمہ ملشیو تزمہ حفاظتو کی نو اللہ بے حفاظت کینو ان اللہ بصیرم بالعباد بشک اللہ لیدن کے در قبل بندیانو پس بچک اللہ دا وی سوزا ګان نو نا چې دې فرعونیان نو غتی تاسو چل کومه کری جوړه ارسي چو سرکړی خو الله بچ په حق به العذاب او نازل باندی. شو په فرعونیان باندې ډیر بد عذاب الاکشو انارو یوزون علیهم تاسې عذاب چې تر قیامت او ای اوور لوان ذل شی په دی باندې عاشیه په سحر او په ماځیږر کې یني هر وخت کناید عموم نه دا ویوما تقوم الساعه او کلا چی شي قیامت اغرز د حکم بوشي ادخلوا الفراعنه شدل العذاب چې دا فرعونین داخل کې هغه صح عذاب ته ديخول صح عذاب نه یې ابن کثیر وی و هازه ال آیت اصل کبیر فی استدلال اهل السنت علی عذاب البرزخ فی القبور دعیات وی یو عظیم قانون دی چهل سنت والجماعات تینا دلیل نولی فازاب قبر باندی کې عذاب برزخ دی خو په قبور ته ارزه کې چې انسان کوم ځای ینو دې وسراینو که خبر کینوم عذاب برزخی پښتا که په بو کې نوم په عذاب برزخ شتا که چرته سشي په ګډ کې نوم په عذاب برزخ شتا دغه ټولتا برزخ او قبر ویل شي خبر یوه دا ډوره نه ده د موت نه په هر انسان هر ځای دی زده غي قبر دی ا موږ کې دي نو څوک نو خبر حضرت اورواوي رضی الله عنه دی بناسته خپل معصي سره حضرت عائشہ سره ټول علم دا غي نذكړو نغوي یو یهودی خزرالی سوالی کود آئیشنا اجزبوانو نفع اعتوات حاغیل ورکلو ارسی چیو نر یهودی و تدواکولا فقالت وقاک اللہ وعذاب القبر حضرت آئیشت ایوی چلا اتاد آذاب قبر نو ساتی نفع انکرت دا خبره پاغي نشناو ولګيده کوم وخت وځه علم نو کنا چې قبر کې معذاب نبی له سلام راغ نو هغه وتحال وي یده یوهودی خدا څخه وي نبی له سلام می عذاب د قبر حق ده او ارمانځ په صداغې نه نجات وغواړه نور الله تعالی لمځه څنګه یا څنګه نه حضور چې عذاب تصمرا حدیث د بوخاری هر کتاب پدی کې راغلی بيدیت حاجو فن ناری کان چې دا فراونیان با جګړې کې یو بل سره پور کې فایقولو او وللذین استکبروا ابوی اگر کمزوري عجزانو ضعیفانو بعقل پدی پسی بروان اوغه پهلمو شهرانو متکبرینو ته اناکنالکم تبعن چې مونږ دنیا کې ستاسو چمچیو ستاسو تعبیو فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار بتا سنن زموږ عذاب نشئ لری کوله انتم مغنون عنا څنګه مشران وتاسه اني اتا زلری كون کې زموږ نه یې سلګه څوک یې وکړ روان دي کنه قال الذين استكبروا و ابو يغمتبروا سرداران ان كل فيا ولې مونږ په کې پک بل نه یو پراتو چې تاسو نه سپکو نه ځنه نه سپکو مونږ پراتو يو ان الله قد حكم بين العباد بيشکل لا فيصل قلی ذرف په لو بنديانو اذا الله فی سلام واپس کولیشو تاسو نه کم کو وکال الذین فی النار نبیه چې زی متکبرین نپارغشی نبیه به جهنم غملایکو تا مینتونه کوي او بیا کسان څنګه جهنم کې دي لخصنته جهنم دعو ربکم هغه ملایکو د جهنم تا چې مقرری پاغي باندې چ تاسو سوال وکئ د موږ په اړه لا سوچات که او غواړي د خپل رب نه یخفف عنا یوما من العذابو چې سپکې زمونږ نه یوه ورځ عذاب قالوا غوی ملائکه اقا جواب دی ارزه کې خان هر ځواب دې تذق جواب ملاویږي اولم تکو اتاتیکم رسولکم بالبينات ولنورا علی تاسو ران ستاسو په ډیرو د للونو په ډیر وتوننو نو راغلی کالو بالا او چول نه راغلی قاللو ملاکو بخپله پورې خوله شته پ خپله غوا که نه تاسوغسې د دنیا عادت کوئ هلته به پپله سوال نه کوو اوبل ته بلتا چه دوائی خو نکلا ولی پلار دی مال ده که چه دوائی کمور دی مال ده دوائی کوا کانا تبخ پلا نکای دوائی کانا چاچای در پورې نشتا وردی دا دت تیر ال تباوم داسوی ملیکو تبوی تاوز دمونگ دا پار دوائی و غالی دوائی درخواست ده ازی چرین و او ماذوا الکافرین الا فی ظلال او نو دا او ندا دعا د کافرانو مگر پګومرهه کی انکه ال تک سوالکین نو نقبلیږي نو او یا دل ته یادې نو دا او سوال کافرانو ز خپل الهونه مگر پګومرهه کی او ماذوا الکافرینا غیر الله تا غیر اللہ تا جوازو نا کئیتا تا دمراو گت تخویف دنیاویو نو تخویف دنیاوی او نقلي دلیل در رجل مومن تا دویم باو درم شروع کئی تسلیل پاس پیغمبر اب یار پسی دلیل او دواجر و تخاویب انا لن نصر و رسولنا بشکمونگ خامقا امداد کو دخبلو پیغمبرانهم واللزین آمنو او دسانچ مومنان دیم دیتینا اللہ نجودا کئی خوا چکم دا اللہ وعدد پیغمبران سرکی کنا نو سرے دو مومنان سرپارا کئی کنا بالحیات الدنیا پر جوند دنیا کے ام امداد کو دی سرہ و یوم یقوم او خاص کر باغ اورزو چودری گواہن کنوی کی گواہان دای سوکنوې چې دنیا کې خو ډیر پیغمبران قومونو قتل کړي دي نو کمز الله سره انداځو قومونو قتل کړي کنه نوې ګورې <coughs> <coughs> امداد تاسو ته پويګین کڼو امداد تدي توې چې ته لګې خپل دشمن اونیسی او د پاس او یوګرز نو دا تیم دادو نه امداد دی ته وې چې تاسو خپل خبرې نه وانړې د عاقیدین نه دی وانړې او کوم قتل کړو نو قتل دی کنه غيخذو په لې خبر نه نو وئدلې تاسو سره د او دغه کم مدد هر موحد سره دی ښه چې ګده ټوکړي ټوکړي شي او د خپل اق دین اخو نشئ ورول کنه تاسو سره د الله مدد ته ګوره ښه په ورځ باندې چې نه په باور نه کې ځالمانه ته معذرتهم اگو عزرنا و بانیک اولد دی ولوام اللانتو دید پار لانت تے ولوام سود دار و دید پار دیر بدکور دے جیانم ولقدات اینا موسیٰ الہدا یقین ورکڑے موسیٰ علیہ السلام لاداسی او کتاب جعین اہدایتو اور اسنا بنی اسرائیل الکتابا اب یام پا میراس کے ورکو بنی اسرائیل اتادا خودمو ذکر علی وللالبا بو هر اسمانه کتاب چی هغه هدایتی او عبرتی ده پاندا قل مندو موسی علیہ السلام ذکر راغے وللا پیغمبر ل تسلی ورکئی چیر موسی علیہ السلام ډیر صبر کړو ها تا تاتم حکم کومه چې صبر کاوه ان وعد الله حق بشکا وعد الله رشت یاد چا غلبه او فتح 바라ولیکنا او اصول ذکر کې یو اصول د کامیابی ښا تی ته اصول مهمه وای واستغفر لذنبک او دلانا بخنغواله د خپل بوجو د خپل تکلیف وصب به رب ربک او تسبیح کوا په حمد د خپل لب سرا بلاشی او الابکار هر وخه دې دې وخنيشته وسه هر او په مازيګر پانا د علاج خو د مسایب خو کله یوزو به امداد کومه دنیا کی او اخرت کی پتا سو به په لصول نه پری دری وصول صبر استغفار او تسبیح دا باندې پستاسو په بدغه یاد ساتنه او د 10 شې کومه صبر او تسبيح او استغفار د الهي جو خو د دنیا د مشکلاتو او د مصايبو ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بیا زجر ذفانکار د قران سره دریمزل بيشگاهه که سان تجګري کید الله پاياتونکو کی بغیر د څه دلیل نه چدي سرشتان نشته سره ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغین ګور کی اشاره دیتا چې دیو چرن دی ویلی چې دلیل نشته شته وی دلیل نو جته وته یوخا نو بیانای یا حاصله و دلیل کو اتهوم چې تته تاسو کې نو نده پسوړو نو دګي مگر الا کبرن مگر ډېر لوی عزت ده پکې ها ان فی سودورم د دې پسینو کې بل سنشته وره او چې او حسد او بغازه از دښمنی د دې پسینو کې راځي ماشیب الا کبرن منزت او دشمنی ذو شقاق يمنعهم ان يتبعوك ذی من کلی چې ستاسو ابيداري نه کوي ښاګوره د کبر معنی هغه مخ کې تاول کې ذکر شو چې یجادو الذین کفروا بالباطل لیدحدو بالحق دغه خبره لیدحدو بالحق دیوی چې الله و ذمہ دار مان کله پره کوي چې د حق لري کو هغه مونږه خبره په دنیا کې اوچلېږي نو هغه تکبر وکنه چې ډېر لوی دښمنۍ او ځت یې ورته او ما هم مبالغه هم نو دی رسول کی هغه خپل مقصد لرا په حتا نشي رسول چې دی و کامیاب شي <coughs> هر کله چې د زديد دښمنۍ تا سره فاستعيذ بالله په نامه واړې په الله سره کله موسی عليه السلام دښمنۍ راغله او فراون سره راغوي کنه چې اني استو بربي وربکم بس دذيب العلاج نشته ها په نامه واړا په الله سره ان هو السمی والوسیر به شکالا او رذن کې او لذن کې دار سره خبر دیناو په نا ورکول شي کنه لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس اثبات د قیامت کوي دلیل عقلي لپاره د اثبات د قیامت خامخا پیدا کول د اسمانونو د زمکو چي دي دا ډیر لوی دي د پیدا کولو د خلقنا د خلق حضور وزنشته څومره چې د اسمانونو د زمکو دی کنه نهدي پیدا کړي دي او بیاشي پیدا کول انسان لیکن اکثر خلق نه پوهږ همایویل عامول بسرو ندي بربر وړون او لیدون کېړ او لیدون کې نسم راتی هدل تهپان روتو تفیر یعنی هغه کسان چ معې را وړه د عمل کېصال دا بسیر دیولل موسی او اوناغګناګار دا اما دی قلیل لما تتذكرون نشته پتا زکه عبرت واستن کی ان ساتات یتن لارې وبیا وشکه قیامت خامخالاتن کې شک نشته داږي پراتلو کې لیکن اکثر خلق په باور نه کوي نقلي دلیل ذکر کوم صلی الله علیه وسلم د کتاب نه پدې مصالحه باندې تسلی بیان کړا نو وحید دلیل بیان ای چله وحی کړل په دې مسلبه باندې وکاله ربکومدعونی استجبلکم او ویلي دی رب تاسو جماع ته आवाज کوي ادعونی انا وحیدونی مداري کوئی ما یو غنه نو تاسو قبولتیا کوم کنه او بهشکه کسان چلوې کوي لذي خبرنا چې ما ته आवाज نه کوي ان عبادتيم سيدخلون جنمداخرين پرداچې داخل وشي جنم تاډیر ذلیلان غره مخ کې ادعوني ویل دي اودل توي چې ان الذين استكبرون عن عبادتي زكي ابن قصيروي چې مطلب دې د چې عن دعائي و عبادت لفظ وی ولي تذید پر چکوړه دعا تذید عبادت مغز ده چې څنګه غیر الله تواز وکنو دتې عبادت ویلی شي کنه د غیر الله عبادت ته اگر کستاځین کې ناراضی چې نماخه عبادت نه کړې او پیغمبر وایي چې دا دعا چې دا مخه عبادت ده د مغز ده عبادت الله وی جسوک انکار کوي زماد دا عبادت نه داخل وشي جهنم تاډیر ذلیلان څومره چې قران دا ذکر کوي دعای ادعوني تدین امر توحید دی توحید الله تفریاد دا توحید دے کنافه نبی دا تیان نه پویله په با قران باندې سنتو نرستو دعا ثابتو ده ودایہ تونه وی ولوی چاو دعا ثابت ته د سنتونه پس په جمع باندې زو قویلی الله چې وقاله ربکومدعونی استجیبلکم واترخره وای کنه چېن اللذین استكبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم اواخرین حج او سنت او رسو چا دوا په جماونه کړنه او جهنم ته ځي نو زه کدي سره باور دا فیصله پکار وا چې دواستا پونس باندې په دین کې زه دي کم مقام دي فرض ده ک واجب ده ک مستحب ده ندی به مستحب ده چې دلیل به وینم راګیر وشو پکې چې دا د استحباب ده او دلیل د وجوب پیشې چې قرآن کمادي خدا دا جببه او فرض دوولې واحدید پر راغلی چې سید خلونه جان نه مداخلین عمر راغلی چې او دون دا جوو د فرضیت مرتبی دي او ستا دده د چې هغه مستحب ده د تقریب د تام نه دی چې دا او دلیل کې فرق را شي که نه؟ تہ تقریب تام نه وی دانش کې الله الذي جعل لكم الليل دلیل اقلی الله عز ذات چې ګرځولې اساو د پاره شپه آرام او کیف دی کی اور وذ مبصرن رانا چې وګرځې پدی کی دل بلغت او سنات ته احتباق وتوی چې دی وی جملې نه یو لفظ کټ کی او بلکې ذکر کی اږي نه لفظ کټ کې او دی نو د یو نه په دلیل قائم شي کانا مخکې جمله کې صفت نه ذکر کړي او علت ذکر کړي ده جاللکم لیلا مسلمن نشتا حالتا سکونو نشتا حکمت ذکر کړي چارام پکې وکې نو انهار مفسرن صفات شتا او حکمت وسره نشتا چله تانو شروع یا ویلې په یو بل باندې اکتفا وکړ کنه خا چې دلته مفسران دي نو البته وسره زړه کې راول چې مسلمان چې البته کې لتسکنوشتا دلته وسره زړه کې راول چې لې تانو شروع چې خوارشه ویسک الله هاون د فزل لپاره خلقو لیک نکسر خلقتابدارینه کوي الله ولهم روز ور کړی داوم یش پاور کړی اذیدیو شکریا دان کلا ذالکوم اللہ و ربکم خالق و کل شیء تاسبت نه چ بیان شو الله رب تاسو دې پیدا کوونکې داهر یوشه لا اله الا هو نشته حاجت روا مګر الله فانا تو بکون تاسو کوم په لول ټکړې شوي ځالیان کذالک یوفک الذین کانوا بیاات الله یجحدون الله اذا يواز تاسو نه د ډیر قومونو تیر شوی دغس دغه سیول ټکړی شوی دي او ټکول شي کسان چې غي د الله آیاتونو باندې انکار کوي او د سبب خو ها چې فانناتو فكون دا ولي بل په لاوري دي دي الله یبصدا آیاتونو ننکارو کی کنه هغه بل په لاوري کنه سبب یې دا دا وجه قران کی اثر لاس کی نابل بلناڑی کنه فل دلیل اللہ ذات جگر دو لستا و پارازمکا قرارن اولا و سما بنان اسمان چت و صورکم تاسلی شکل نظر کلی فاحسنا صورکم نڑی خاستقلی دی هر چا نا نستاسو ورزغکم من التویبات او رزق در کلی تاسل دیر صفاو سطرن علیکم السلام ربکم تاسبتونه چ بیان شو تا لا دې راستاسو په دې وی پی جننه فاطم رکل او رب العالمین ډیر برکتونه اله دې به هدا او بینتهه برکات یې وخا تمخ کې چ بیان شو الله چې په انو کې ذمخلوقات تم هو الحي هغه می شه جو حیات ذاتی ابدی اخود الله دے نور تول فنا کیگی لا اله الا هو نشته بالحاجت روا بغیر د الله نافذو مخلصین له الدين رحمت کے الله ال رحم واحدین جوړ شه مخلصین موحدین ابن کثیر وی هم واحدین لو مققرین فَإِنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ده دی قرارو کہکا نا خالص کے اغلى رب الحمد لله رب العالمين شکر دے اللہ پدی نعمت بانده چې توحید دی رہا تا کو الحمد دی ولی وی دلتا کی تکا مخی توحید ذکرش بار بار اور دیر لوئے نعمت تے نعمت شکریه پکاری کا نخا ناقی الحمد ذکر ہوئی دیو جننه منو کثیر وی چکانہ جماعت من اهل العلم ی په خاصه یو جماعت د علماو یامرونه ای په باقاعده خلق و, تامر و من قال لا اله الا الله فل یقل علی اثرها الحمد رب العالم چچا دا کلمه وی د زړه د اله الا الله نور قصیدی ضروری چې الحمدلله رب العالمین شکر دې الله جمال دا توفیق راکو ډیر خلک دې دا کلمه نه دا استاد ما ډیرلو احسان دی او دارویت دا سعید ابن جبیر نه رد شرک فی العبادت قل اننی نهیتو وای زمنه کړي شویما ان اعبد الذين تدعون من دون الله چیز بندگی او کم داو کسانو چې تاسو او تاسو آواز کوي بغیر د الله نه لما جاءني الوينات من ربي کله چې راغله لمه دا آیاتو نه توحید د خپل رب نه او امرت لرب العالمین ما امر شوی دې کتابدار شم رب د هو الذي خلقكم من تراب الله غزا ته اجتصو پیدا کړی ثم من نطفه بیا د ثم من علاقه او بیا د جامشي ویوینه ثم یخرجکم طفلا بیا سحالات عمر دی بیا راويست ما شومن ثم نو بیا دله لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ چوراسې ځوانې 탄 ثُمَّ بِذَلِكَ الْعُمْرَ دېر درکو لِتَكُونُوا شُيُوخًا چې شتاسو بډاګان ا دی تراری اوله لفظم راځي ثُمَّ يُرَبِّيكُمْ لِتَبْلُغُوا ثُمَّ يُعَمِّرُكُمْ ومنكم من يتوب فمن قبل وبعد استسنا رسول كي چوپات مخ مخ کی ذو عنینا یا مخ کی د ګډوالینا ان قبلوه ظفن لیور سره زي او د اصل پار الله داس کوي ولتبلو وجلم مصمن چورسانی تی مقرشی پوری ولالکم او دې پارا چې فکر وکي او سوچکه په حق د قیامت کی ده قیامت دلیل لی کنو چلا بدن کی دی بندل پیدا کلی جیبل پلمزا اصطابا دی بدن کې د قیامت دلیل لی تو پاول کی سنگوی چلا رو کې کی دی منڈوالی پینسی با دی خورو ناولی وی یخرجو کم تفلان کنو توفولیتو بیا سنگشوی بیا سنگشوی نو ټپ یو حال نه کناخه نو زایا ز قیامت دلیل ته قیامت بل سوشي نه دي خو انقلاب دي بدلی ده مستاري بدن کیسمره بدلی رااله ولعلکم تاقلون زکه وي چې ځان تاسو چوکا ولذي الله غزا ته یحی او یمیت او چې سوک پیدا کوي او سوک پنا کوي پیدا قزا امر انکل چه را دو کې دی او کار قسوای یغی ته چې شان موجود شي څلورم زلزجر هغه مجادلینو لا چې په مسالې توحید کې جګړې کوي الم تران گور تیل لذینا کسانت او فی آیات الله جګړه کوي د الله آیاتو توحید کې ان یسرفون چې ذیکم په لواړول شو چې ذیکم مزاب ده الزینا کذو بالکتابه خلق خلقته تنه په جنچره د اسوک جگړې کوي کنه الله اذا خلقذ چې د الله قران نمنې کذوب لکتاب او بما ارسلنا بي رسولنا او د پیغمبر سنت نمنې چې توحید او سنت خلاف کوي نو دغه دي یجادلونها پس او فیا لمون نزد چپو یبشي اذل اغلالو فی اعناقهم والسلاسل یا غتاو کونه بعد دی پسټونو کې واچول شي او زنجیرونه د دی پخ پوکي وللته فی عناق ذکر کو ته اغلل خوځښتونو دی کانخه نو سلاسل خپل ځي چول شي نو ارجل و سرمراته جو سلاسل فی ارجلهم دا به خو کې چي یسحبونا بالحمیمه راخله وشي پاګرمو بوکي ثم في النار يسجرون بیا پور کې ورته کړی شي وی عادت دنیا که دا دی ښه چې هشی کلکی کنه ناول خلق ابو کې واچې زاره می په کولو تاسو نشی کنه ناول بعضی په ابو کې راښکې شي ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم بیا بو شي توازنهم صحیح شو کنا چې شاتونه ولور کی کنا بیا د تاسو کې چې توازنهم صحیح دی او ویل شي دې من دون الله چرته دی هغه چې تاسو به شریکول دنیا کې هغه بغیر د الله نه شریکان کم ځای دی قالو زی به وي ظلو عنا رخصران موږ په دې وروګردې دکو و نمونته رب يا بوئي چناوي دا خو باندې خبرتین کو رب يا بوئي نن نه لامکو نه دې کړی شرک بل ندعو من قبل شيئا بلک نو مونږه چې مونږه आवाजونه کول په دنیا کې بل چاته ګور الله ته نه تاسو کړی ز شرک کنا چې انا ما كنتم تشركونه اذي چې جواب کوي نه شرک نه راوړي نه دعو راوړي نه دعو دا اشاره ده تقیید چې دا غاواز شرک ده کنه نو شرک توری کو سپینی نه دعویې زکه وایخه د شرک تعبیر کو چې دا आवाज غیر الله تعین شرک ده کنه قدائر کذل الله الکافرین دا کسل لا گمراکی دي کافران لرا گمراکول سمانه ایت رو دهم من الرحمتی دي دخو پر رحمتنی شلی او سی سبب بیانی چید اولی دخو پر رحمتن شلی چید اللہ پا سبان نی خفا دی دی ننو کنا دخو اللہ خفا دی دی نکنا زکی شلی دخو پر رحمتنی گمرا کئی او سی اغا وجب بیانی دا تاسو تم ای کافرانو چې الله په قحار او په غضب اخته یې زده ځکه بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق زکا چې تاسو بډیره مستی کوله په دنیا کې په شرک ظالمانو چې دي چې کوم مسته کوله ځی به اصل ذکر کول شه نهس ناتله شو نهې تلاوت کولی شو بغیر د لپ کار نهکه دا خو مستده چې ځکر سووک کوې نوځان ته لړو لګي او یا ګانې ووي نوځان ته لړو لګي دا مستی وکه نهطبونه في لړ دی بغیر الحق الله ی خوشالیم کوله خو حق د سره نو په ش خوشاله کولی. پشرکمان دیوم فخر کا پشرکمان دیوم خلق و بیان زانو چت کلو چې مونږ به جنت تزو زګه چې مونږ واست جنت لباس اغوستې دی ماشاءالله نو مونږ به جنت تزو کنه دا, دا, دا دی او مستی دا ها او خوشالي دا وبما كنتم تمرحون او په سبب داږي چې مستی هم کولم تزواله ودخول ابواب جهنم خالدين فيها زيد داخل شه دروازو جهنم تامشه وې پدې کې ولد به سمس ول متكبرين ډیر بد زهیدو سیدو د لوی کوونکو متكبرين دي ګور تاسليه خير کې بیر صبر کواب شکوا ده دل لريشتیا ده صبر دامت لفظ چې دی, دی په حق د عذاب خبره مکوا وله که مونگا اوخیتا تا بعضی اغازا با چیدیس رو عاده که وون او نتا اوپاین نکای عبوزتا لرا مخ که مخ که فیلی نا یرجعون نا اللہی بل پلخو نشیط لے مونگ شي با پسکولی شی نا دی کستا سا قیده او دا یوازی تا نئی یقیناً مونگ لیگلی دی پیغمبران مخ کستانا بعضی اغازوک دی چه مونگ بیان کلی تا بانده او باز اغا سوک دی چا مونو بیان کریتا تاته اولی پا بیانو لکیسا بیان پیدا نوا زکا مطلب دا دے او مطلب بغیر دا غید بیاننا دشمار نوم حاصلی خوا اغا دا دا دی او ما کان لرسول ان ایات یا بی آیت نو ممکن یا پیغمبر لا چرا شی پا معجده سرامگر دا اللہ پا حکم فیصلہ جعل امر اللہ کله چراب اغلا ده الله فیصلہ خذیہ بالحق نبس فیصلہ بو شو رشتیا رشتہ وغزرون الک المبتلون اور سو اشوی دی په دغه ځای کې باطل پرستو دنیا حالیا دی چې دا څه به و شنو او بیا قیامت کې پیغمبران راشي التبهم فیصله وشي اف سد چې حصه هونا لقل مبتون دي وډیر ځليله شي الله او الذي جاله کومل اناام الله غزات ي چې پیدا کلست د پااررساروي د تر کو منه چې سولي کوي پهديباندي او تاکلون او ددي نهخوراکم کویں وله کومفيا مناف اوست د پار پهدي کې ډیرې پدي وې تلوغو عليه حاجتن وي سطورې چوره سوي پدي سارو باندې سورلو باندې هغه خپل حاجتونه ضرورتونه چې تاسو پزړکې وي بلې ضرورت چې د انسان پزړکې کنا زده ډېر پریشان چې دا وسنګ کیګو دا سامان وسنګ رسی و쏘 نا په دې باندې رسوي کنا قال يا عل الفلک تحملون پدي سارو باندې او خانو اسونو باندې خیتا او په دې کې شته باندې استاسو څورلیک ټول شي په یوري کوم آیات الله کي تاسو ته خپل قدرتونه آیات اللياتن کېرون د په او قدرتونو د الله باندې تاسو انکار کوئ اورت په کول شي دا نعمتونه ده دا ابلم یسیرو په الارض یا انګر دي په زما کې جوګوري په نظر د عبرت سره سرنګ شان جامدا خلکو چې مخکې د دینو كانوا اکثر منهم هغه ډیرو د دینه پشمار کې واشد قوتن او ډیر سختو په طاقت کې وااسارن فلرذی او پاباذولو او سمبالولو د زمکه کې باره یې سيخت سره خو هیڅ ویله فائدوار نه کړه نا غې خپل نار يخ قوت همانا نو ماکان یوځي دفن کو تد دین عذاب او کار نو چری وکول په دنیا کې هیڅ फायदा ورنه عزیزانه نو کړولو اپسونو کال عمره ضایع کو فلم ما جاءتم رسولهم بالبينات کله چراغ لدیتا پیغمبران ددی پدغه سي معجيزو سرا پاياتو سرا فريحو نو دي خوشاله شو به ما من العلم تاغه خپل علم باندې چې دي تا دنیا سه علم حاصل او تجربه نو بږي خوشاله شو دا چې د پیغمبرانو علم یې رات کو چې دغه ته زموږه اجیت نشته موږ سره خپل علم پوره دی وای وحا ما کانو و هغه کبه ماکانو بي استاديو نازل شپدي باندي اګه زابو چريبور پر ټوکي کولي چې عذاب کم ده عذاب کم ده ا سوای عذاب کم نه چرابه د دې را علم سو اګه داو چينم لا يحاسبون مون سروي صاف سو او داوي زمونږ خپل اختیار دي او لا يبعثونا موږ بیا نجواند لیکيغو دا د هغه علم نو قیامت په او به علم منافع الدنيا یا دنیا دا کارونه کسبونه په دې کې ډېره تجربه او مکاسبې هم په او علم الفلسفه التي يحتقرون بها علم الشریعه یا غده فلسفی و منطقی علم چه داگی پوجب ای شریعت سپک گانو چه داسو علم ده سرسری علم بیدی تاوی او غده فلسفی تای گهرا علم ویخا او غده فلسفی تا چه نور حرکت کم پلده یو د دو طبعی حرکت تای خپل روان او بلې قصري حرکت ته چې د اسمان یې ګرځي ها حرکت د تیز د کم کم دی پدې لګیا وخه دا غوسه په خپل حرکت ته تبعي نه په شعر روانه او یوې قصري دي چې د اسمان یې خيجی او پریباشینو ها پدې غځبخته وخه زه ریکویا سفیدا پدې تاسو پوېږئ ابیا به شاګردانو ته دا شاګردانو وایي چې را پدې مسله پوښونو شو سره په اخلاص نشو اگر اقنداریانو دي وته چې ګوردي دا سې مثال لیکنه که چې ته میچن ولې اپا غي میګي روان دي ولټه تي ځه ولې او میګي په ولټه روان دي دا اولټ چې ډیر روان دی خپل حرکت ته او دا تې چې چور نه دا د قصري حرکت ته دی. مجبوره ده کنه دا, دا, خا. دا. علم نه خلق ته اسمانونو کې ګرځیدو ویدا علم دې تاسو دا وی څه علم ده سپمې کته دا کباره ده فلما را او با سنا کله چې ویلې د عذاب زمونګه الو نو چریکلی امننا بالله وحده ایمان راول په الله باندې په توحید سره اپو شو ها دا وخت کې ارڅوک پوشي چې مساله دا حق دا او وکفرنا بما كننا بي مشرکین امونږ کفر کوو نمنو هغه چې مونږ شرک کو د الله سره فلمې کویان فاوم ایمانوم نو نو ایمان د دې چې له پیدا ورکړي بیا چتو لماره وباسنا کل چویل د عذاب زمون نو دا یو از دی له پیدا ور نکړه بل چاله ور کوي کنه الله اوینه الله ای دا زمو قانون دی چې دا وق کیمان نه قبلی کله هر چی آیخه دا طریقه د الله ده هغه قد خلت فی عباده چې چلی ذلیل دفو بندیانو کډیره چلی ذلیل طریقه ده خا وخسراونا الکل کافیرون اوزلیل شو او, او رسوا شو په دغه ځای کې کافران خلقوم هه کوم مؤمنان په کیونه اغيله الله د شهادت بور کړي هغه تب خاسرین نه وي دی په کې خسران ومنته سوره حم